Її найбільше здивувало не саме розголошення таємниці, а те, що Ірина витримала кількаденну паузу, знаючи про витік інформації, запідозрила їх у надмірні, на що там надмірні, злочинній балакучості, або, кажучи, просто у зраді інтересів товаришки. Однак телефоном розмовляла з ними нормальним тоном, готуючи отакий розбір польотів. А я хотіла на вас подивитися, підтвердила підозри Ірина. В очі ваші хотіла глянути. У брехливі очі зрадниць в'ядуче додала Луїза. Дівки, Магда зупинила сварку, підвівши долоні вгору. Що взагалі відбувається? Це я вас запитую, що відбувається, на Ірину, як найшло? Вона не дала себе збити на манівці, ставила одне запитання за одним, із притиском, наче слідчий. Подруги слухняно відповідали, піддавшись свій енергії, дозволивши втягти себе в небезпечні і принизливі розбірки. Вони плуталися у відповідях, червоніли і затиналися. А може ти сонці своїй сказала? Сонька нікому не розповіла. А може, комусь на роботі, та яке на роботі, я лише вам сказала, та я навіть куричеві нічого не сказала, виправдовувалася Магда. Запитай у нього, ти знаєш, він ніколи й не збреше, навіть коли варто збрехати. Двічі дзвонила Сонька, і двічі схвильована Ірина збивала дончині виклики, випадково торкаючись не там, де треба, на своєму новому сенсорному телефоні до якого вона ніяк не могла звикнути. Вона вже поклала собі поміняти його на звичайний. Розходилася з неприємним осадом на душі. Навіть груші в карамелі не поліпшили настрою. Жодна їхня зустріч не мала такого сумного фіналу. Траплялися, звичайно, якісь непорозуміння, але щоб прощатися, ховаючи очі, такого ще не було. І кожна подумала, що всяке може бути, може і справді хтось проговорився, ненамисну певну річ, а просто не подумавши про можливі наслідки. З певністю можна сказати хіба що про себе, я її слова ніде не прохопилася, не видала таємниці, а інші, ну хто зна, може десь і обмовилися. Хрубак сумніву ворушився в душі кожної і спричинив те, чого між ними теж ніколи не було – плітки поза очі. Луїза ледве переступила поріг свого помешкання, зателефонувала до Галі. «Я розгубилася, чогось бекала, як та вівця, а слід було сказати». Ірині, що вона з глузду з'їхала, що вона виробляє. Ви як собі хочете, а я зараз їй подзвоню і дещо скажу. Зовсім зіркувалася. Як не скажу, не засну. І вони несподівано зійшлися на тому, що популярність відомої дизайнерки, їхньої близької подруги, відчутно зіпсувала її вдачу. Ірина тепер не знаходила і годинки на товаришок, натомість мандрувала вечори у Фейсбуці, відписуючи незнайомим людям. А ще вона гуглила інформацію про себе і болісно реагувала на гризню колег, про яку навряд здогадувався хтось не з дизайнерського кола. Але їй здавалося, що це і є одна з найважливіших проблем світу. А що ми, що краще, розвинула тему Галю, теж одна на одну часу шкодуємо, З кимось догорядним іноді більше буваємо, ніж із близькими людьми. Щось важливе минає повз нас. І от ми вже дожили до того, що з'ясовуємо, хто кому що сказав. З кімнати, де перед телевізором сидів Віктор Старший, пролунав дзвінок. Стаціонарний телефон визивався. Це була Магда. Вона не могла пробитися до мобілок, ні до одної, ні до другої. Так і розмовляли в трьох. Дві по мобілках, третя по стаціонарному, чуючи розмову. Трохи градус напруги збили, але розради не досягли. Ми її втрачаємо, зміцніли на думці. Треба щось робити. Вона працює за комп'ютером, тримаючи в оці ту частину садка, де діти бавляться. Їй добре видно зелену кімнату пісочниці з трьома самшитовими стінами, відкриту до кухонного вікна. У садок виходить і вікна курячої майстерні, скляні від стелі до підлоги. Усю майстерню залито тепер світлом, можна наскрізь проглянути з садка. Господар приставив її до будинку 3-4 роки тому. За склом наче портрет у рамі, нерухомий профіль Ігоря. Луїза помічає його лише тепер, коли йде викладеною річковим камінням стежкою. Вона підносить руку, вітаючись до нього, а тоді опускає долоню і зупиняється. Він сидить на старому табуреті, увібравши голову в плечі, обхопивши тулуп лівою рукою, наче йому болить живіт, а правою зосереджено мне виминає підборіддя. Обличчя похмуре, брови насуплені, окуляри на чолі, завмер за скляними дверима, застиг посеред безладу на підлозі на тлі охайних стелажів із інструментами, сокирками, долотом, рубанками, стамесками. Перед ним безформна колода відомого тільки йому призначення. Це в неї він уп'явся очима. Раптом звівся на прямі ноги, Ступив два кроки до дерева, липового чи грушевого, бо переважно з цим матеріалом працює.